11-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun məzmuru Rəbbə pənah gətirmişəm Könlümə necə deyə bilərsiz ki Quş kimi dağlara uç Bax, pislər oxçaman qurublar Oxlarını yayın üstünə qoyublar Qaranlıqda dayanıblar Ürəyi düz olanları nişan alıblar Əgər hər şey təməlindən dağılarsa, Salihlər neynə bilər? Rəbb öz müqəddəs məbədindədir, onun taxtı göylərdədir. Rəbbin görən gözləri var, gözünü açar, bəşər övladlarına diqqətlə baxar. Rəbb salih adamı sınaqdan keçirir, Pisə, zülümkarasa nifrət eləyir. Pislərin üstünə odlu köz, kükürt yağdırır. Onların kasalarına düşən pay səmum yeli olacaq. Çünki Rəb adildir, ədaləti sevir. Əməli salihlər onun üzünü görəcək.